Hej, det här är Mariella Quintana -Melin från P3 Krim och idag så vill jag tipsa om en ny serie från P3-dokumentär Miljonbedrägeriet, en berättelse om Magnus som svarade på ett Nigeria-brev Jag är ju otroligt chockerad över vad som har hänt. Jag har aldrig sett så mycket pengar någon gång förut i mitt liv den handlar om Magnus Greven från Ekerö som svarar på ett mejl från en kvinna som presenterar sig som enkan Mrs William. Hello, I am Mrs Chelsea William. Please, can I trust you? Snart är han på väg till Bryssel för att få titta på en väska full med dollarsedlar. Men det som då drar igång är mycket större än vad Magnus förstår. Det kan inte vara möjligt att det här är bedrägeri, tänkte jag. Han blir manipulerad och kan inte dra sig ur. Ja, och då sa han, om inte du gör det så, ja, då jag tar livet av mig. De nöjer sig inte med hundratusen eller tvåhundratusen. De vet att det finns mycket mer att hämta där. Två år senare grips Magnus med kokain i sina väskor. I p dokumentär intervjuas han från fängelset. Så att Jag står inte ute och var i den här platsen. Det är fruktansvärt. Det spans ett spanskt fängelse. I alla fall det här är fruktansvärt ställe. Hör alla avsnitt av P3-dokumentär om miljonbedrägeriet bara i Sveriges Radio Play. Slå på pushnotiser så missar du inga kommande avsnitt.